mahali panapoitwa hell ama kuzimu na tukaona ya kwamba kulingana na andiko takatifu kuzimu sio mahali bali ni kitendo kitakao tendeka wakati Yesu atakapokuja na kuwatoa watakatifu wake katika dunia hii akiwapeleka katika bingu na dunia hii itakuwa ukiwa nayo na imewekwa akiba kwa ajili ya moto wakao kama tanuru kwa hivyo kitendo hicho kitakaweza kutendeka kuchoma dunia hii. Hiyo ndiyo inayoitwa hell ama uzimu. Na tukaendelea tukaona ya kwamba mbinguni ni mahali ambaye pako. Na tukaona ya kwamba Yesu alisema anaenda kuandaa mahali na atishaandaa pale pahali atarudi tena. Tukaona ya kwamba maandiko matakatifu yanaendelea kutuelezea sehemu kidogo tu juu ya binguni maana mtumishi wa Mungu pauru anatuambia macho haijawahi kuona masikio haijawahi kusikia mambo yale ambaye Mungu amewekea watu wake na hivyo ni vizuri kuendelea kupambana kuweza kuomba Mungu atupatie nguvu na uwezo na aweze kutusaidia kuweza miongo kuwa miongoni mwa wale watakaoweza ulindi ufalme ule furaha kubwa tuliona ya kwamba itakuwa ni kwa wale ambaye leo hawana furaha katika dunia hii kwa sababu wana ulema wa aina mbalimbali wengine ni vipofu wengine ni viziwi wengine ni bubu wengine ni vilema kwa aina mbalimbali hawana miguu hawana mikono siku hiyo watu wote wataweza kuona Watu wote wataweza kusikia wale bubu wataimba wale wasioweza kutembea watarukaruka kama swara dunia oh. hiyo tukaona ya kwamba dunia mpya hakutakuwako na kufanya kazi na usiweze kufurahia kazi yako nyumba tutakaona tutajenga na tutaishi tutalima na tutakula matunda hayo na wapendwa hakuna mtu atakao kuwa na unyanyasi wa kunyanyasa mwingine. Na tulipokuwa tunatamazisha tukaona ya kwamba Mungu anasema tazama dunia mpya na bigu mpya. Maana zile za kwanza zimeondoka ndivyo Yohana alituelezea na akatuambia maskani ya Mungu itakuja na itakuwa pamoja na watu wake. Naye atakuwa Mungu wao na watakuwa watu wake. Hakutakuwa kwa manjaozi huko. Hakutakuwa kwa kilio. Hakutakuwa kwa eh, eh, maombolezo ana Mungu anayefanya yote kuwa mapya. Mungu. Katika wakati huu ningependa tuweze kuona. Ji, tumekaribiaje? Kuweza kuingia katika mbingu hiyo. How far? Tumekaribiaje? Na ndipo neno la unabii linatuelezea wazi wazi. Leo hii Ningependa niguzie neno la unabii. Tukikumbuka ya kwamba katika waraka wa Petro unaposoma ni katika waraka wa Petro wa pili moja haya kumi na unapoendelea mpaka haya 20 anasema nasi tuna lile neno la unabii lilo imara zaidi ambalo tukiliangalia kama taa inaangaza mahali penye giza tunafanya vyema mpaka kutakapopamba zuka na nyota ya asubuhi zuke moyoni mwetu tukijua neno hili ya kwamba hakuna unabii ulio ndani ya maandiko unaopaswa kutafsiriwa na mtu fulani kama apendavyo ana hakuna unabii wote uliokuja kwa mapenzi ya mwanadamu ila wanadamu walionena ya, walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa no, na roho na hivyo, ikiwa roho huyo aliyoweza kuwaongoza manabii dio roho wa Mungu wa kweli anatupas anapasa kutuelezea yale walioandika na hatuwezi hatusaidi kusema ya kwamba ndani ya maandiko kuna mambo ambaye hatuwezi kuelewa huyo roho aliyowaongoza wale walioandika yeye yuko na yeye ni Mungu mia kwa mia wapendwa na anaweza kutuelezea yale aliyowaongoza manabii kuandika na ndivyo basi Yesu alipokuwa hapa duniani aliheshimu aliheshimu sana hekaru la Bwana. Ukisoma katika kitabu cha ja Yohana pili aya ni ya sita siku moja akatembea akaingia katika nyumba iliyoitwa kwa jina la Mungu na akakuta watu wamefanya nyumba ya Mungu kuwa soko. Wanauza na wananunua ndipo akawaambia tokeni toeni hizi vitu hapa bona mmefanya nyumba ya baba yangu kuwa eh, mahali pa kuuzia eh, na kununua na ndipo akawaambia wale waliokuwa wanauza majua na jua na wale waliokuwa wanauza eh, kila kitu aondoeeni haya msifanye nyumba ya baba yangu kuwa nyumba ya biashara katika uh, haya inaendelea kutusaidia nini kuelewa heshima aliyoiheshimu nyumba ya Mungu. Inaendelea kutuleta katika unabii unaonyesha wewe kama na mimi tukiwa hekaru la Mungu tunastahili kuweza kujiheshimu na kuheshimu hekalu hili. yo danieli mtumishi kwa Mungu alipokuwa katika maono yake Leo ningependa tu niangalie juu ya kitabu cha Danieli sura ya nane Danieli aliweza kuona maono katika sura ya nane Akaweza kuona wanyama wawili. Aliona mnyama wa kwanza akiwa nimuana, ni mwana ali, alikuwa ni mwana kondoo. Alikuwa na pende mbili. Na huyu mwana kondoo huyu aliyokuwa na pembe mbili, Mea, moja ilikuwa ndevu kuliko zile zigi, kuliko ile. Naye alisukuma upande zote za ulimwengu. Na hakuna mnyama ya yote angeweza kusimama ama kujimudu kuweza kumkaribia yule mwana kondoo. Naye yule mwana kondoo akaweza kujivuna na kuwa na malingo sana. Na ndipo muda simu Danieli akaona a, beberu Akitoka upande wa magharibi akiwa na pembe mashuhuri katika kichwa chake naye akaja kana kwamba hakuwa na kanyaga asi kaja akamkaribia yule mwana kondoo akamgonga na akaweza kuvunja pembe zake mbili na kisha yeye akamkanyaga yule mwana kondo miguuni mwake hakuna mnyama yoyote ambaye angeweza kuokoa yule mnyama ama mwana kondoo Ndipo basi yule beberu alipokuwa na nguvu pembe yake mashuhuri ikavunjika Badara yake kukaja pembe nne Ziliyokuja badara ya yule pembe mm, aliyokuwa katika uso wa yule beberu nazo zile pembe nne mojawapo ikaweza kutokea pembe nyingine kando yake nayo pembe ile ikaweza kuzunguka katika ulimwengu mzima kisha ikaanza kwenda juu binguni na ikafika biguni ikachukua baadhi ya jeshi la biguni ikangusha chini ikachukua hata na na na na, na, na, na. ikajiinua kwa mkuu wa jeshi la biguni ikamnyang'anya sadaka zake za kuteketezwa za daima ikaweza kuchukua hekalo lile lake likaangushwa chini na ukweli wote nao ukakanyagwa chini wapendwa na ulipokanyagwa chini dipo mmoja wa takatifu alio akachangaa naye akauliza kwa sauti kuu Nimpakalini mahali pale patakatifu palipoangushwa na ule pembe mdogo patakaa pakiwa ukiwa na apata patiwa pemekanyagishwa chini nalokosa lile linalotiwa ukiwa liendelee kuwa mahali pale ndipo mwingine akamwambia paka kupita asubuhi na jioni tatu basi ningependa tuangalie kwa kifupi hapa. Daniel aliona mnyama huyu mwenye mkondo ambaye alikuwa yeye pembe mbili mashuhuri. Alikuwa anasimamia nini huyu? Kumbuka ya kwamba katika sura ya waraka wa Petro wa pili moja ya ishirini tumeambiwa tukijua neno hili ya kwamba hakuna unabii unaopaswa kutafsiriwa na mtu fulani kama atendavyo maana hakuna unabii uliokuja kwa mapenzi ya mwanadamu ila wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na roho hivyo hatustahili kubashiri huyu mwana kondoo ni nani na ndipo basi tuna e, swali ni hivi huyu mwana kondoo Biblia inamfunua yeye ni nani katika kitabu cha ja Danieli sura ya nane aya ni ya ishirini inasema hivi ya kwamba yule mwana kondoo mme uliyom yule mwana kondoo uliyomuona huyu hawa ni wafalme wa wamedi na Wajemi na pia ikiwa sasa huu ni mwana kondoo anasimamia wamedi na Wajemi katika historia inatupasha na kufutufunulia zaidi wa na wa na wajemi, ni wale falme wanaoitwa Meroe waliokuja baada ya kuangusha Babylonian Empire iliyokuwa imefana sana katika karne hizo na walikuwa ni makabila mawili yaliyoweza kuungana pamoja leo tunasikia katika hata katika nchi ya Kenya kuna mkutano mkubwa sana wa opposition kutoka Uganda, kutoka hata Tanzania na pia katika nchi ya Kenya wa, wa opposition wanajaribu kutavuta njia ya kuungana ili waweze kuona vile watakavyoshinda katika uchaguzi unaokuja wengine wanasema hatuwezi kufanya hivyo kwa sababu kuungadika huko ni kumaliza democracy hapa sasa tunaona hawa wamedi na wajemi waliungana na walipoungana makabila mawili naweza kuzita, kuzita vyama viwili vikaungana na vilipoungana ndipo zikaweza kupambana na Babylonian Empire na zikaweza kuangusha Babylonian Empire lakini ninataka kujue ya kwamba hawakuangusha Babylonian Empire kwa sababu waliungana la waliweza kuongozwa na Mungu kuangusha wa M M M Babylonian Empire maana Babylonian Empire kikombe cha uovu wake kilikuwa lidi kimefulika na ndio ninataka niwajulishe na nina, nimeendelea kusema maneno haya na nitaendelea kusema katika maisha yangu nitakawaendelea kuishi maana hii ni ufuduo wa pekee ambaye Mungu anaendelea kuvunulia dunia ya kwamba katika utawala na katika serikali zile zinazotawala duniani hapa tujue ya kwamba Mungu asipoweka serikali hiyo haiwezi kusimama na ninataka niwahakikishie hivyo wakati wa moi Watu wengi sana walipokuwa wanataka kumuondoa Moi katika mamlaka walikuwa wanashikana wakisi wanaungana na wakikuyu wanaungana na wakalejini wanasema huyu ni lazima aenda huyu ni lazima ataenda, watu wanaenda kupiga kura na wanapopiga kura wakienda kutokea kusikia mato, matokeo Moi amerudi akasawara 24 years Watu wana walikuwa wanasema, "Oh imeibiwa, oh sijui nini." Hebu niwaambie. Hata watu wakiiba kama Mungu hajasema wewe ndiye utatawara hata ukiibiwa. Kula, hautatawala. Mm. Na ndivyo unaona ya kwamba kama tungeliamini neno la Mungu vile linavyosema ya kwamba wamfalme huwekwa na Mungu haijalishi ni wabaya kiasi gani haijalishi zote hawatuataki hawa ambaye Mungu anaweka anaweka wale anataka kuweka akiwa na kusudi la kuweza kutimiza jambo lile analotaka kulitimiza Na ikiwa Mungu haja kucha, haja kuchagua kuwa mfalme uweze kuungwa na dunia nzima mkono na wasemwe wewe ndi utatawala nakwambia hautatawala hivyo basi hawa jemmi wakaungana lakini ukisoma katika kitabu cha Isaya nabii 44 na nne na usome katika aya ya nane neno la Bwana linasema Mungu mwenyewe alikuwa amemkaja Silas ya mkini one hundred and 150 years kabla hajazaliwa na akaweza kusema huyu ndiye atakaoweza kuongoza na ndiye atakaochukua usukani baada ya wamedi na wajemi katika kitabu ya Isaia 45 aya ya kwanza 23 ana muita masihi wangu mtu wangu mwaminifu nitakao na kumfungulia milango yote ya babylonian na nitampatia hata na hazina ile iliyofikika. Na ndipo basi. Wamedi na wajemi walipoungana Saila takaweza kuongoza na akaweza kuchukua usukani na akaweza kuwa ameangusha Babylonian Empire. Lakini walipokuwa wanaendelea hao ya kwamba wao wameongozwa na Mungu. Danieli tuna, tunaona aliweza kuona babe, beberu akitoka katika upande wa mashariki magharibi na huyu beberu naye ni nani Daniel one Neno la Bwana ni, ni kumbuka ya kwamba hakuna kubashiri hapa ni kuweza kulisoma neno jinsi lilivyo na roho aweze kutafsiri ukweli huu ukiwa una maana wa kutuonyesha how far tuko umbali gani kwenda nyumbani Daniel sura ya nane aya ya ishirini na moja Inasema hivi ha, Anasema na huyu beberu alikuwa ni wa Medi ni ni, ni ni ufalme wa wa Yunani Anasema hivi huyu huyo huyu beberu ni ufalme wa wa med, wa wadi wa, wa wa Yunani na huyo pembe mashu, na hiyo pembe mashuhuri iliyokuwa kichwani mwake ni mfalme wao wa kwanza na ndipo katika pembe ile ilipo ilipofungoka kulitokea pembe nne na kambi ya zile pembe nne moja ikaweza ku, ikaweza kuzuka miongoni kutoka kwa hizo 4 nayo ikazunguka dunia yote na ikaila na ikaanza kwenda mbinguni Unapoangalia unaweza kushangaa ni nini hii Unapoangalia katika matendo ya mitume ni ya 200 inakuelezea juu ya Crodians ambaye alikuwa nisisa na alikuwa ni murumi kwa hivyo inakuambia Kuu ni ufalme wa pagan roman empire naye atakuwa tofauti na wale wengine danieli ataonyeshwa ya kwamba pembe mdogo ndogo ataweza kuinajisi hekalo akaambiwa aka, aka nini danieli sura ya hiyo danieli nane aya 14 akaambiwa kwamba kwa a, a, a, kwa muda wa siku wa mbili ni ya tatu huyu ufalme wa peme mdogo utainajisi two for, thousand for three hundred days na ndipo basi zitakapopita basi hekaru litatakazwa nadeli alipoona mambo haya na akaweza kuona pembe huyu mdogo akiendelea kuweza kutesa watu wa Mungu na kukanyaga ukweli wote wa Mungu Daniel aliyo ali, ali, anasema nini unapoangalia katika danieli sura ya nane alipoona huyu pembe mdogo anaendelea kutesa watu wa Mungu na kuweza ku kanyaga ukweli wa Mungu wote wote chini danieli alifanya nini danieli hiyo 8:20 22 27 Anasema hivi Ni kwamba mimi danieli nikazimia na nikawa mgojwa wa muda na nikashangaa juu ya maono haya lakini sikuweza kuelewa Na hivyo basi tunaona ya kwamba Maraika akaweza kumtumia a, Mungu akamtumia malaika akamwambia e Danieli uliyopendwa sana wakati ulipoanza kuomba mimi niliweza kutumwa ili niweze kuja na kukufunulia huyu ni malaika anamwambia yakoomba Danieli alikuwa anashangaa mbona Mungu hajibu lakini Danieli anasema anaambiwa na maraika Ya kwamba hata wakati ulipoanza kuomba mimi nilitumwa hili niweze kuja nikukufahamishe mambo haya. Wapendwa kumbe wakati hata tunapopiga magoti kumwomba Mungu, Mungu anafikia maombi na maombi wakati mwingine inajibiwa hapo kwa hapo. Maombi wakati mwingine Mungu anasema ngoja kidogo. Maombi wakati mwingine Mungu anasema hapana, hiyo haitawezekana. Lakini tunaambiwa kwa sababu hatuelewi, tuendelee kuomba bila kukoma. Na ndivyo basi tunaendelea tunaona ya kwamba katika maisha haya tunaoendelea kuwa nayo neno hili linaendelea kutusaidia kujua ya kwamba wakati ule wote Ambaye sisi tunaleta tunalidia Mungu Mungu anajua mahitaji yetu Mungu anajua ya kwamba anataka kutufanyia nini na anataka sisi tuweze kuelewa nini Ndipo basi Tunaona ya kwamba katika siku hizi Danieli akaambiwa maombi yako nilisikia na nimekuja nikuambie maneno haya. Katika sura inaoendelea sura ya pili sura ya tisa Danieli aliendelea kuelezewa juu ya mambo haya yaliokuwa yanamfanya ya ya aweze kuzima. Katika sura ya Danieli 9 haya ya ishirini 24 akaambiwa haya mambo yanao kusumbua damieli sikiliza ni kwamba majuma sabini yamewekwa kwa ajili ya watu wako watu wa Israeli na maneno haya unapoangalia katika sura hiyo ya kwamba anaambiwa ya kwamba e, e, majuma sabini yameweza kuwekwa wakfu jina hili determine linamaanisha ya kwamba ni majuma sabini ambaye imekatwa imekatwa kutoka wapi imekatwa kutoka kwa sile siku alizo ziona, zile siku alizoziona maana zile siku unapoziangalia 2300 days sio siku moja 2 tatu, 4 5 mpaka hizo la hizi ziko katika unabii na siku moja katika unabii inasimamia mwaka moja. hivyo 2300 days inasimamia katika unabii uh, 2300 years hapa sasa anaambia katika sura ya tisa. ya kwamba out of the 2300 years Danieli, ni ya kwamba 70 weeks zimeweza kukatwa kwa hizo zimepewa taifa la Waisraeli ili waweze kuwa na hali ya kuweza kujifahamu ndipo anaambiwa 70 weeks has been determined hiyo zimepewa watu wako Danieli na pia mji wenu wa uh, mtakatifu wa Yerusalemu ndipo muweze kuutimilisha ama ndipo unabii uweze kutimia na na pia muweze eh, unabii kutimia na zaidi ya hapo maono na visions ambao zimekuwa zikizungumzwa na manabii ziweze kutimika basi Danieli akaweza kushangaa zaidi maana anapoambiwa sasa hizi siku nimepewa zizi tumepewa 70 weeks na out of the 2300 days sasa hii ni maana gani? Unajua hata sisi na dunia nzima inashangaa kutojua mahali tuko katika unabii na kuenza kutojua ni muda gani unaosalia tuende nyumbani. Basi unajua ya kwamba temtwenty weeks unapotaka kujua ni siku ngapi ama ni miaka ngapi Unafanya seventy times seven maana kila juma liko na siku saba na ikiwa ni majuma sabini, unapo fanya times, eh, 70 unapofanya times seven times seventy inakupatia ni si, ni ni inakupatia miaka ama siku zile ambazo Wayahudi wenyewe kama taifa waliopewa so ni siku ama miaka 490 mya maana seventy times seven is sawa na 490 days which every day ni sawa na mwaka moja kwa hivyo wao kama taifa la waisraeli walipewa majuma sabini ambaye ni miaka tisaini sasa ya, miaka yao itaishia wapi na hii gine itakuwa ni nini ipo ni lazima uweze kukakireta katika unabii na unapokakireta katika unabii itakuonyesha wewe na mimi tuko wapi katika unabii huu na utajua ni wakati gani Yesu atakuja katika sura ya Danieli kama hakuna hakuna saa ama wakati wa kuanga ama Danieli hataweza kufahamu siku hizi zitaanzia wapi ukweli ni ya kwamba hata jua hata mahali zitakapoishia basi kuna uwezo wa kufahamu mahali siku hizi zitaanzia na ningependa uweze tunapoendelea uweze kufahamu tuna two thousand three hundred days na kuna four hundred ninety days which are all it's zote ni miaka ambaye dakika kutoka kwa two thousand three hundred days. Unapokata ninety uh, years kutoka kwa two thousand three hundred days inakupatia ya kwamba kitu unaposalia nacho pale ni ya kwamba ni ni ni, ni, ni, ni siku mia nane na, ku, na, na kumi Hiyo ndiyo unabaki naye. Na ndipo basi tutakapojua mahali zitakapoanza tutajua ya kwamba za Waisraeli zitaishia wapi na hizo zingine zitakuwa za watu gani mm -hmm. katika Danieli sura ya tisa, haya ni ya ishirini na tano Danieli anaambiwa hivi basi uweze kufahamu Danieli na ufahamu kabisa ujue na ufahamu kutoka wakati sheria itakapowekwa ya wana wa Israeli waweze kurudi kujenga Yerusalemu watoke katika utumwa maana wakati huo walikuwa katika babeli mpaka wakati masihi atakapokuja kutakuwa na majuma sabini saba na pia majuma kutakuwa na majuma sabini na pia we, we, we, kutakuwa na, na, na majuma sabini na zaidi na na two eh, ukisoma katika kitabu cha ja Ezra anaambiwa hapa kutakuwa na majuma sabini na anaelezewa pia eh, kutakuwa na majuma mengine hapa ina inaendelea kuelezea ningependa kurudia hapa katika kitabu cha ja, cha ja ya Danieli hiyo sura ya tano anaambiwa ya kwamba uelewe ya kwamba kutoka wakati mtakapoweza kupewa ruhusa kwenda kujenga Yerusalemu mtaijenga kwa majuma mas, kwa majuma saba na tena mpaka wakati masihi atakapoweza kudihirishwa kutakuwa pia kutakuwa kutakuwa na Uh, utakuwa na, na na majuma mawili kwa hivyo yote kwa jumla itakuwa ni majuma sixty 62 plus 7 uh, uh, uh, uh, 62 plus 7 uh, uh, weeks uh, yote itakuja uh, kuweza kukuleta katika uh, majuma sabini yote kwa jumla na majuma haya yote sabini tunaona ya kwamba inakuleta kwa siku uh, tisaini Basi hapa ndipo sasa tunaingia katika kitabu cha Ezra. Ezra inakuambia inakua, nini? Ezra seven inakuelezea kwamba sheria ya wana wa Israeli kutoka katika nchi ya utumwa na kurudi kwao kwenda kujenga Yerusalemu ilikuwa ni mwaka wa na na hamsini saba BC Kwa hivyo kutoka 476 eh, 456 BC hapa ndipo inakuonyesha kwamba miaka ya kujenga ya kujenga heka ya Roma ya kujenga, kujenga Yerusalemu na kuweza kutengeneza hadaki zake zote na kuweza kutengeneza mitaro yake mm. yote hii ilikuwa inaanza mwaka wa 457 uh, BC Kwa hivyo sasa hapa nataka tuweze uweze kufanya hesabu yako we mwenyewe seven seven weeks hiyo ni sawa na na na na nine na ya yeah, 7 times 7 inakupatia 49 days which is equivalent to uh, 49 years. Hivi niku-talk niku kutoka 457 unapotoa, 40, unapotoa 49 inaendelea kukuonyesha kutoka 457 eh Jerusalem ilikuwa iweze kumalizika baada ya miaka 49 na hii itakuleta mpaka wapi 457 tunapotoa uh, 49 inakuleta uh, ka, uh, hiyo unaweza kufanya calculation yako 457 hapo unaweka unaweka 49 uh, unaweka nine inaweza kukuleta mpaka mpaka kitu kama 408 hivi na hivyo basi unapoangalia mambo haya Inakuele, inaku inakufunulia vizuri sana ya kwamba Mungu anataka kuweza tuweze kuelewa juu ya unabii mahali tuko na juu ya mahali tunaposinsalia na ikiwa miaka 490 kutoka 457 ni ya wana wa Israeli basi kujenga Yerusalemu mpaka masihi atakapoweza kudhihirishwa inakuleta katika mwaka wa 27 AD ni nini hiyo nimefanya maana Yesu mwenyewe aliweza kubatizwa katika mwaka wa 27 AD na hapa anaendelea kuelezewa Danieli ya kwamba baada ya huyu masihi kudhihirishwa atafanya kazi kwa muda wa juma limoja Na juma moja ni siku saba Na siku saba anaelezewa na litakapofika katikati juma lile atakomesha sadaka za kuteketezwa za gaima. Yesu baada ya kubatizwa akafanya kazi miaka mitatu na nusu na pale msalabani Gorogosa Yesu akasurubishwa katika mwaka wa that one AD akakomesha sadaka za kuteketezwa za daima. Ikawa imesalia nusu ya juma. Baada ya Yesu kuangikwa msalabani, wanafunzi wake wakaweza kukaa Yerusalemu. Anaalikuwa ya kwamba mtakaye Yerusalemu mpaka wakati Roho Mtakatifu atakapoangia naye atawafanya nyinyi kuwa mashahidi wangu Yerusalemu, Judea, Samaria na kote ulimwenguni. Na hivyo basi wakati wa Pentecosto ulipowadia wakapata nguvu mpya za Roho. Biblia inasema wakahubiri Yerusalemu kwa muda wa miaka mitatu na nusu ilipofika mwaka wa 34 AD Wayahudi miaka yao ilikuwa inaishia hapo. Maana ukiangalia miaka yao ambaye ni 490 kutoka mwaka wa mwaka ule wa 557 ukihesabu ukisubtract hiyo itakuleta mpaka mwaka huo na kweli kulingana na unavi na kulingana na historia hapa ndipo walipomchukua Stefano, wakamtandika na mawe, wakiwa shahidi mkuu ambaye ni Saulu aliyokuja kuitwa Paulo, akiwa amesimama wa juu Stefano. Na Stefano mtumishi wa Mungu akauawa. Na hapa ndipo basi Wayahudi wakaweza kupoteza nafasi yao kuweza kuwa taifa la watu la, la Mungu ambaye alikuwa ameliita na kulichagua niweze kuwakilisha sheria zake duniani na miaka iliyosalia katika uh, katika 2300 years ilikuwa imebakisha 1810 na ukitaka kujua itakupeleka mpaka wapi itakupeleka mpaka 1844 unafanya nini ni zati 4 kuna hiyo 1810 na inakuleta katika mwaka wa 1844 kwa hivyo kutoka 1844 wapendwa tuko katika wakati wa ziada mwisho wa historia ya ulimwengu uliwadia tangu 1844 na sasa tuko katika wakati wa ziada na ikiwa tuko katika wakati wa ziada tunastahili kufanya nini? Tunastahiri kuweza kukaa. Kumbuka ya kwamba miaka hii 2300 years ilianza 457 na inaendelea kukuleta mpaka wakati Yesu atakaposali atakapobatizwa ambaye ni 27 AD. Toka 457 inakuleta mtaka ya Yesu 27 AD na ipo Daniel 9 verse 26 inasema after, after miaka hiyo basi atakataliwa mbali yeye alikataliwa lini ali, ali, ali, alikakaliwa katika mwaka huo wa 1 AD Patika Paulo anasema hivi kwa Korintho katika kitabu cha cha Korintho wa 2 14 Kwa sababu ile pasia imeweza kuondolewa mbali maana yetu alipokuwa msalabani akasema imekwisha pasia ile iliyokuwa ina ina ina dawaanya ina, ina, ina patakatifu inapata patakatifu, patakatifu ikaweza kupasuka mara mbili Kwa hivyo 70 weeks zinakuja namna gani hizi ni eh, unabii wa Yesu inakuja kutoka mwaka wa 457 ambaye sheria ilitolewa ya wana wa Israeli kurudi katika nchi yao mwaka wa kubatizo 27 AD na inaendelea hapo sasa ikiwa ni, ni, ni, ni msalaba mwaka wa 31 AD eh eh, eh, eh kubatizo 27 kusulubishwa that one AD. Na ndipo basi katika Mathayo 10:5 6 Yesu alikuwa amewaambia wanafunzi wake, msiende kumhubiria watu wengine, wahubiri hawa wana wa Mungu, hao wana wa Israeli. Msihubirie watu wengine Eda katika, Yeru, katika Yerusalem Msiende kwa Masaifa. Mhubirie hawa wana kondoo wa Mungu waliopotea na ndipo akawaambia hao watu wakiwa wata wake. katika Matthew three ya kwamba ufalme wa Mungu utaondolewa kutoka kwenu nyinyi kama Waisraeli na utapewa watu wengine hiyo ni Matthew three na itapewa taifa ambalo linaweza kuleta mazao nao mataifa ni ya kina nani garatia 329 ikiwa tunaamini Yesu tunakuwa sasa uzao wa Ibrahimu na waadiba mm. pamoja naye naona saa zangu zimeweza sinaendelea kudidimia na ndipo ninapotamazisha anasema hivi katika kitabu cha ja Warumi moja 28 yeye sio yule Mwayahudi aliozaliwa kutoka kwa yule kwa kwa damu ya Mwayazudu ya, ya Mwayahudi bali ni wale walio wa Yahudi ndani yao sio wana wa Ibrahimu Kwa hivyo wapendwa nataka ijulikane kwenyu ya kwamba nataifa kutoka mwaka wa 34 AD wakapewa nafasi ya kuwa wana wa Ibrahimu Na mpaka uh, 1844 Danieli aliambiwa hivi na maraika yule aliyezungumza naye katika kitabu hicho cha Danieli kisha wiki hizo 2300 days y ninini itafanyika Daniel 8:14 anasema until 2300 days and the sanctuary shall be cleansed ni kusema hukumu itaanza wakati huu hukumu hii ni hukumu gani ni hukumu ya upelelezi maana leo watu wanachukua ukweli wa Mungu wanashika wana kwa muda wanaenda, wana wanapotoshwa wana, wana na adora wanashika mambo ya dunia kesho wanakuja wanashika mambo ya Mungu basi wapendwa hukumu inaanza na imeanza kwa watu wa Mungu na wakati wote ilianza na wale waliokufa. Na katika hukumu hii ya upelelezi ni nini linaloangaliwa? Katika kitabu cha ja Ufunuo 20:12. Waka wafu wakaweza kuhukumiwa kulingana na matendo yao ya liyo weza kuwa katika kitabu kile. Unapoangalia katika mhubiri Umina mbili aya ni ya kumi na 14 Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila tendo la sili likiwa jema likiwa mbaya James 2:12 wataweza kuhukumiwa na sheria za uhuru. na shangaa wakati ninapoona watu wakisema sheria hazina maana, hatuwezi kushika sheria hapa duniani, na hizi ndizo zitakaoweza kuahukumu watu biguni wapendwa. ikiwa watu wa Mungu watahukumiwa na sheria hizi, na wale wasio sisi itakuwaje kwao? Nashukuru kwa sababu ikiwa unamweka Yesu kuwa wakili wako Hauna haya ndiye ya kujali juu ya hukumu. Kwa maana kitabu cha Ufunuo mbili aya tisa Tunajua shetani ndiyo mustaki wetu. Lakini Yesu yeye ni wakili. Auwezi kusimama peke yako. Yesu anasema hivi. one John verse one John waraka wa Yohana moja 2. Anasema yeye ndio advocate wetu. John 5, verse 22 Anasema yeye pia ndiyo judge Hivyo ukiwa unawakiri tena awe promote kuwa yeye ndiye jaji, hiyo ni fru, ni hiyo ni, ni, ni habari jema maana unajua your case is already won. Wakili wako, hiyo jaji wako. Yesu yamepewa nafasi ya kuhukumu watu wale yeye ni shahidi tena mwaminifu ikiwa yeye ndiye ndiye wakili na yeye ndiye hukumu na yeye ndiye shahidi je ungeweza kumpokea aweze kukuwakilisha katika kesi ya binguni ameahidi ya kwamba atashinda kesi yako na inapotajwa yeye anasimama lakini unapoona haya kumsimamia hapa duniani ni kwamba na yeye ataona haya kukusimamia Ya yes, uh, siku hii ya leo, ningetoa maisha yake yako uweze kumkabidhi awe yeye ndiye wakili wako, maana yeye ndiye atakuwa hukumu na kisi yako amekuhakikishia atashinda. Ikiwa hilo ndilo ombi lako, tuombe pamoja. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii. umetupatia ili tuweze kusikiliza ya kwamba hivi karibuni karibu zaidi ya vile tunavyofikiria tutaingia nyumbani. Na hivi tumesimama hapa tukikiri ya kwamba tunakuhitaji uwe wakili wetu maana wewe ndiye umepewa nafasi ya, ya kuwa judge Kizi yetu natuhakikishia utashinda. Sio kwa mlango wa nyuma bali ni kwa sababu umefanya kila inaustahili ili tuweze kushinda kizi wote wanaokuweka kuwa wakili wao umewahakikishia ushindi maana wewe ni mshindi. Tunashukuru sana kwa ajili ya kusikia ombi letu. na angalia mama, angalia baba, angalia mtano mbrana, Angalia hata na watoto zote tunakukubali uwe Bwana ena uwe mwokozi wetu leo hata na milele hata katika binguni Katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Tumesikia Mire roho wa Mungu amekuongoza. Tumemwona. Hakuna mwakili mwingine kwa Yesu.